Vonzanak a megfejtésre váró élettörténetek és a környezet béjúiból szabadulni vágyó emberek, így aztán Tenzing Játszó a 14. dalai láma korábbi inkarnációi közül a 17. század végén élt hatodik dalai láma, Tsangyan játszó története ragadott meg leginkább. Öszentségével való közel egy órás beszélgetésünk során,